але вже не риторичне. Чи добре жити символами і як довго? Мені завжди допомагало відшукування знаків речей. Це як спосіб пізнавати світ. Чорний птах. Символ – це суть речі. Її лаконічне слово. Знаходження його – гра. Можливо, ти відшукаєш інший спосіб, але не міняй цей на порожнечу. Той кораблик, яким ти плевеш поміж зірок, може бути кораблем дурнів, чи летючим голанцем, чи кораблем арго, який шукає рно Божого ягняти. А що ти скажеш про те, що діється з тобою зараз? Чи станеться незабаром, чи було недавно? Я Бачу малюнок із книги емблем і символів. Чорнобілий лелека впіймав змію. Змія – кільце, вічність. Повзаюча змія, суєта і прах. Але чи зараз це, чи вчора не знаю? Певно, це не Будь-яке слово означає надто багато. Чорний птах. Можливо, Хто зна, безперечно. Діти бавляться в музей. Моя донька та її приятелька, поклавши на дворі дві дошки, а на них камінці, черепки, листівку вермера художник за роботою, коробку з-під цукерок. Довго сперечаються, скільки часу працюватиме музей Бо з 10 до 18 забагато Потім вибирають директора, гіда, касира Першими відвідувачами стають наші коти Сусідські діти, нарешті я І тут моїй доні бракне фантазії Забагато камінців, усі вони однакові, а написів до експонатів немає. Гра стає нецікавою. Уночі паде дощ, миє камінці. Попереду мене чекає картинна галерея. Тут простіше. Лада краще розуміється на живописі, ніж на краєзнавстві. Анрі Руссо, Сіслей, Рембрандт, Поль Гоген і, звичайно, портрет художника за роботою. Немає сигналізації, охорони, армії невправних реставраторів. Для музею головне, щоб кожна річ була описана, виміряна. Саме у цьому її цінність. У музеї не може існувати без вартісної речі. Коли вона мовчить, то це не загадка усмішки Джоконди, а мертвий мотлох. Це ще не все. Таємниця існує, бо річ вийшла зі свого оточення, і слово не вимовлене до кінця. «Киньте камінь у річку» черепок у розкопану землю, і ви їх згубите. Власне, я веду до того, що подібне трапляється з людьми. Дещо архаїчне порівняння. Кожна людина стає помітною, коли про неї свідчать інші люди. Чим більше свідчень, тим вартісніший об'єкт.